اوس خوواېمان ې ک درې خواز خوواې لزی یو چې کونو لامو دویمجاره او دریم تنین اوس خوواې معويزی ک کوي خوواېمان دو دي یو مسلم علیہی واقعہ کی دل او دوے مضافن علیہی واقعہ کی دل نو آزی کرکی نو یو منحل اسنادو علیہی پا دیکھے والدہ آتا فبردہ سیدہ آل اسناد پچا بانی آتا فتے دا پو دخول باندې تطته کوم مدخول له دخول باندې دا به دخول باندې تطته کبو مدخول لځوانی دخول باندې کداه تفی کدا چې کمنهاتفی ف لام باندې په ځوانی لام باندې په مدخول دخول دخول به سرماد شي نو نه دخول ثات به او اوثات خو دا ده دا خوناول کې ذکر کې دی شي نه په اخیر کې ذکر کې دخول حقی ختن ویل ل کېده دی ته چې پاول کې شی شي ذکر شي او مجازن چې په اخیر کې ذکر شي نو دی خوناول کې ذکر کې دی شي او نه بچ کې په اخیر کې او که دخول باې تفکی وامن حل اسناد بشی وامن حل اسناد نو پدیک منس کے بعد علام فاصل لاشی او دا اج نبی با فاصل سشی سو فاصل لاشی ان پا ماتوب ماتوب منس کے بعد اج نبی سراشی فاصل لاشی دے جواب کی وامن حل اسناد وامن حل سشی چه ده ها دخول بانده ها تفتی بچه بانده الاسنادو مرفوغ ده دخول مرفوغ ده دامس ده مرفوغ ده وامین الاسنادو تا پیشکال کرده فصل را غیب مابینم آتو ماتو فنلیه که بچا سرا پا اج نبی سرا ویده پلار ده اج نبی ده تا پرو ابل رضا سی کا چولی ده اج نبی ده اج نبی ده تا تزنن سم ما داج نبی دی پلار دی و زمان پا کار شکانا دا خودو مضافون لیه دی دخول سا دی مضافون لیه او مضافون لیه خودو مطمیمات دی چانے دا مضافنے مضاف مضافون لیه شدت اتصال دو جد نه تنوین حضب کی خبر بانے پوئی گی که نا داج نبی نه دی سڑیا ارس تاج نبی وای تا تار سوک پر دیختاری شریپ پار دی دورا ساخت دا غیچه ومن الاسنادو الیهی او زنی چه کمدنو دینا خواست سم عظم مکبرونا الاسنادو الیهی او مسند واقع کی دل لی مسند الیهی واقع کی دل لی الاسنادو اسناد کی دل لیتا ہوا بی رف دا چه کمدنو پر رفی سر دی عاطفنو لدخول لا لا مدخولی دا په دخوله طبفته په مخول د دخول نه دی ل من الدخول ځکه د متبادر معنا د دخول شدا از ذکر ذکروفل الاول حقیقتن شوه اووهکوبلخر یا په آخر پورې پې پور وسته کدل چې دا مجازی مع نه شو که نه وکلا هم منطفانې او دا دواړه معې منتف د بچ کېفی سنااد کې واضاف اضافه او د کرنې په کې بیا بیا غ زیای دا نه شوملی او خبره د بسې و نورې لاړه پوه چې دا په چ ته د د پنیات هته او که دا د پنیکاتته مالدم کار کتللی خو نور بیا بیا نه شلی د لای په سلوور ځایونو کې و په یو کې نهشي لوې مځ نهشته کااضاف اضافه د قشان د چې په اضافت کېول مرادو ب ی کوونو ش موسونهظنی ل او جوکیج م نه طرف تو جو مضول سبحان اللہ کونی علی راوڑو شیعو لی راوڑو کونو شیعی آموس نظنی لیہی پس خبر پوئی گی کیا نا ہے پوئی گی ما شا اللہ آپ نے سمبٹے مطالعہ کیا پژ نه و پیرا کوړي ته لاړه بیا د تعریېسمبرټ خرې د ما چې داسې ش دی ماړو پیژند نه بیا می واغسته چېراې سته بابا به چې ډیرر سبا کو غه پههغې کوو او لکه دا خوسم خ خوې خبره د ته س پهتهجد دا شرحه ده ماړوسمبرټ پیژند نه د مامون پیژنده نه تاسو مااءالله شو یوخې په خدای یقینو نو کا لام د نظر سر بد نظرانه شي چي तयारه تا کتا زوسه کومونو وختي غړي غٹ شرح مطالعه کوي او ما جمع ماخام کينو لګتا به سوې چې پنجاب مدرس کې است ځان سره اتیا شرح داس کې دي دا تقرير او د مطالعه کوي سبحان الله بسم الله لم بد نظر اوساته دا بس الله بس تاسو دا سره در اوسټي د لګتا سو د گھر کا مطالعه کوي دیو جن مون سره ست مغه مغه وایره سبار باندې تاسو سسمبرټ کتللی خادم کاتللی داغې په زه تا د ځای وامه چې غلط کو انشاءاللهغ وی چې دا را دی ځای راو چې تا خو اساد لی دوامن حال اساد دا اساد خو نسبت دی دا موجودی کی په ځې من د موس اولی کې صحیح ده که یاو موثنث تا سوي لکه ګورې اسناد په دریو شي زونو کې راځي اې اسناد یو په موثنث کې بل په موثنث کې بل په موثنث کې لې موثنث تا خطه علامه یې سمويله نشیا خطه یې لکه په تصنګ علامه چا شوی اې سمشتو خوان لال کې لکه یا یاو موثنثي یا موثنذن لې زګه اسناد دومره په لغواړي یو موثنث غواړي بل موثنذ نو تکمه علامه دې سموي کومسند وای دا غډيره به خبره ده زګاپیلني کې چې څه واقع کی مسند واقع کی او کومسنه لهې ته علامه دې چا وای اے دی نو پدې یوې تیراز دادې چې زما تاوخه چې فیل وي مسلې لهې به واقع شي هر په مسلې وڅ شي واقع شي من حرف جر من مبتده حرف و جرین ایسا شده خبر ده سجنه تینا دا زربا فیل و مازین زربا مبتده ده فیل و مازین ایسا شده خبر زربا فیل مزاری ده سو شده مبتده واقع شده من حرف و جرین سو واقع شده شلو بل چه تاکم پو خادمه کلی دلی ده اقع ده تو واما و ایزا قیل لهم آمینو نو قیل مجهول سی غدا او آمینو درس شده نای نا بی فائل لی نای نا بی فائل مسلی لی نی و ایزا قیل رم پاکی چی اویلشی دیتا کم سو دا. آمينو. دا آمينو او سویلشی آمینو و دا آمینو ایس شده نای بی فائل او نای بی فائل مسلی لی یو اشکال خوبی داده چه دا مسلی نه نمانم چه علامات چه دا اسم دا فعل او حرفو موسن الیهی واقع کدلی توجہ کیجئے مولانا توجہ کیجئے پونش ہوئی دویمش کال پہ دادی چھ موسند الیهی نا خوزات تے سوشی رہے ذات تے او خواز د قبیلی دا چاندی او صاف ہو نا دی دا او صاف ہو نا صحیح سونا منع ہے خبر بانه پوشوی شمیرلی دعو صاحب نسونو شو شمیرلی دعو صاحب نسونو شو شمیرلی دعو صاحب دا جوابو کو چمم مسن الهی تا علامة دیسا موائیو مسنط تا نوائیو زمم مراد اثنات چی موجود شپ زمان دعو موسن الهی که پزمان دعو چاکی موسنیلیه ای که تا سوی تیراز اکڑیو جوا صحیح دا سو یو ایتراز ادا کرو چه دا شمیرل اوصاف و نسی نی دی اخواص و نسی نی دیسک اخواص اخواص دا قبیلی چان دی اوصاف و نسی او موسنیلیه ازاد تی تا مذر مبنی للمفعول واغست کنا صحیح شو اثنات کنا موسنیلیه ای جواب دل دلته حاصل بالمزدر المجهول مراد ده حاصل <متحدث> و کون لفظ براوڑو کونو شه مسندن اله و کون لفظ براوڑو تا براوڑو کون دا با وصف شی اشمیرل بیده آوصاب دا, دا خواستو نسی شی, شی او پا آمینو پا زارباو په من چی دیسه کڑو اعتراس کڑو داگه جواب دا ده چی ده دی الفاظ بانی حکم شوه ده مون وای ته د منی باندې حکم کیږي دا خصوصیت ده چاره ریسمنه دا پالپازو شوې دی یعنی دا په تاویل لحاظ لفظ سره یې سمنه لکمن حرف جر یعنی هاذ اللفظ حرف جر په لحاظ سره هاذ اللفظ سره ضرب په ویلو مازن نو زرا با دا هاذ لفظ دا څه شي دي بهر حال دیوان روان دي و دار از خبر ما اکنو پوش شوی که نه پوش نا نو کونی وی ذکر آورو چه مزدر مجهولی که مزدر او مزدر مجهول بی دا چه کون برادی شیع تا بیسه کی موضعب کی او غبل با چې کم په پا طریقی دا اسم افول سرازی کر کی لگا زرد ده مجهول که نو کونو شیع مضروبن کونو شیع خلق مزدر مجهول شیع نو کونو شیع مخلوقان چې حاصل بالمزدر مجھول دا حاصل بالمزدر مجھول شو نو کون دا د خادمی او دا سمبر سبقو خو کتا سو چو کئی کنا او تا اس شکمی بیگا شرحی کتلی دی ما شا الله سبحان الله آپ کی متعلق و سلام تو قابلی او باسولی کے دا سوال جواب ملونشی قابلي سوال کا بلي وزګورہ دا سوال چې د کنا ما ستاد نه نه जाणې سړي سوال لې د 10 سوال کړي چې د 10 سوال کړي داس 10 نو ګوري دی پهلا د څنګه ویلې د 12 تو نه 12 تاسو ماته نه 12 ول ول ول ورپسی نوائی کدا بلی متن کنیشتا ولی سنادو الیه وچی الیه و سرشتی نطبیع سنگوائی چا لکه تا موسند علام دی سموائی که موسند علام دی سموائی زمام خبر بانی پونشوئی لکه دا اسی زان لسر جوڑو لی لکه تا سنگ لکه پا کم اخول دا اوزوال که تته مسند علامه له سمغه ته مسند له هي علامه ته چاوه ول اسناد اله خدا لشته کنا پونه شوي ول اسناد خبره بونه شوي پونه شوي اله خو سراغله ده ته بیا وای چې مسند علامه دې سمند ک چا ده خبره باندې پوه شوي خنو استو ہے منګه پوګه د راکونه ولراوله دا شی ولراوله ا د اسناد مسند کو وکي د حضرت وکي دا اصل کې اسناد چي دي څه شي نو مسند کولو نسبت کول د خاصيت د متكلم نه چا دي متكلم نه د چابویل چو ول اسنادو ایلیه او نسبت کول دی اسم تا نو نسبت کول دا خو سیپت دی چا دی د متکلم دی نو سیپت دی متکلم تسنگرالی او شمیر د خواس د چا دی اسم نا پورن شوی چو سیپت دی متکلم تشمیر دی چا دی خواس دی نو دراغی جوابیو کو چې موسنا دلتا مصدر معلوم نه دي مصدر څه دي مجهول له یاني نسبت کړي کې دل دتا نسبت کولا نسبت کول خودا چا کار دي نه نکري کار دي مسند اسناد کول نسبت کول دا خو متقلم کار دي کنه دلتا منگا مصدره مجهول له یعنی مسند کې دل دتا اسناد کې دل نسبت کې دل دتا پوښي بیاراشم دا الهی هکی دا ضمیر چاته راځي ول اسناد ول اسناد توجهه یار لګه ونده یاو چې اسناد دې مسند کو اسناد دې څه کو ها الهی ضمیر دې سم تاسو کو راځي کو بیا وش کال دا کوم چې اسناد دې څه کو انودا ساته موسنا دو وستی <تصفيق> قد اسمه فول نیاده ده نا مستشعشو ذات <تصفيق> شو نو ذات تا اوصاف تا غنوی شمیرل تا خواسو نسعی که دلش یو ویم ویم ویم ایلیحی نا زمیر جا تراجه ده زمیر جا تراجه اسم تا کانا نو اعوال اصنادو ایلیحی او اسناد کې دل دي اسم تا داس شهدا جمله پورا کګنا من خواصي خبر مقدم دی کنا نو ول اسناد الیه من خواصل من خواصل اسم اسناد کې دل دي اسم تا نو چې اسناد اسم تا او شو اسناد تا او شو نو یې سمونې لې شنا نو په بیا سره وای چې من خواصل اسم دا د خواصو چانه دي زگا چا غیسنات پچاکی موجود شو پیسم کسو شو موجود شو نطبیع وائی چې دا من خواسل اسم دا خود تحصیل لچارے حاصل لے یعنی قانون دارے چی الخبرو یفیدو مالا یفیدو المبتدہ پیسنات کی فائده سوی جدید وی پیسنات کی فائده جدید وی نو والاسنادو الیه دا الیه زمیر چا تراجی شو اسم تراجی شو نو خود با خود اسناد پچا کې موجود شو په سم کې بیا پی حکم لگا ول چې من خواص له سم دالغه ودی دا داسې دی لا کمنه اوره استاده تا دو کم ځای پونسوي پونسوي دا کله یې زمير چاته راځو دو دويش کالم اوغل پونسوي اسناد چې مسند شنو زاچو مشرلي د خواصونو شنو شنو شو ساين شو دویم اسناد چې سسو پر کی رازی. دا پرچ کې را ځي دا پرچ کې راځي ګوره او اوبا په چې کله پرچ ته ناسې که خیره. دا په کې تاسو ما ته پر تاسو وای چې د کم ووامه چې دا په کې راځي تاسو وایي داس چې پهمونږ را ځي پهې دانه نه او تاسو به او کا خیرې دو چې کم زهای وواه چې دا پهې راي پهې ټول را پتا او انشاءاللله خیرری پته په تاسو لې او دا چې پر چخوننی که نه تو باید لله زماې په تو و بوتو باید دا سر د ووحت پر چخوننی چې د جنااک به مالکې تاسو پته وولې غواروکهې خیر انشاءالله خیر سطته کوونه ل دماه دو اعترا شو یو تیراض چې دا مثت شو مشملی سنو شو دویم چې دا ایی ظیر چا ته را ی نو پدې باندې حکم لا کول د من خواص لیست هم څه شو لغوه شو موجود شو بچا کې اسناد موجود شه په سم کې له زميرهګه د اوسو شو راج شه لکه توای چې د زید دا ګیره نه نه د زید دا ګیره داده زید دا د زید دا ګیره نه نه دا رچا دا دا ټیک دی نه بار ټیک دی دا چشمه ده زید نی دا دشادی د سیدی نو تی چشمه ده زید دی و نه د دنیا دی خدای زید کنه په هر پهونه شوي ول اسناد الیهی دا بیا و شه دا سیام شرح کنین القفکی گئما خیر ده زمان شه کی زوم دی ولکپوشوی نی گنینو لکزه پتاس په پزان خیاس کومه ز د سرر کما قلم نه پوی گم نظام دیوم نی پوشوی نو خیر ده په دک تاسو وخت د غکی گنو خیر خپکی گئما ولاسناد یدي دواړو اې ترازونو د پاره کوم راړو شهر راوړو کوم نه راوړو شهر راوړو شهر نو وصفکو سکو واتس وصف. اپ او د اسم نه تعبیر په اشه سراوکو اسم نه شوکانه اسم نه تعبیر او ستاوي چې یا تو زيدن من زيدن سایو ده دا غلط وو داسو خو کدي د زید په اړه رجل کیدی چله حیهت الرجل لهیهت رجل من زید خبره باندې پوه شو ی علامه الرجل لحیته علامه الرجل لحیته اوس کدي دا چ علامه زید لحیته غلط راځي چ علامه الرجل تعبیر یوشی سرا د یوشینا و یوشی سره تعبیر کین حکم کول بسوی صحیح وی اب بل سره تعبیر کین سوی لا کوي کته وای علامه الاسم اسناد ال الاسم غلط شو کته وای علامه الاسم اسناد الشیء الیه نو شو صحیح خبر وانی بونس وی د اسم نه تعبیر بچاو کو خو شی سرا وا می کنا آمی که نو لغویت رانگه نو الیهی زمیر شیع تراجی شو اسم تراجی نشو ولی سناد الیهی بانی پو نشو نو کون د دا دیده پر راوی استو شیع د دیده پر راوی استو اوز دا کون او د شیع ازا موسیع الیهی پا مطلب بانی پو شوی توبای اللہ زمان دی پا توبو توبای یا توبا. <coughs> اللہ توبا سباناللہ امونوی اس دا ذکر جا پو پی نشو کنا ولی مراد کونو شیع مسندن ایلیهی او مراد پا دی سر کون ده شیع ده مسندن ایلیهی مسند چه کمدنو مسندن واقع کیدل وینا مقتو سر وجه ده اقتصاد ذکر گو وزو ما یو اعتراض وقتی کړو چه منو مسندن واقع کیگی زربو مسندن ایلیهی واقع کیگی یزرب و فیل و مزارعین ازرب سیغت و امرین ویزرب سشوا مبتدا شوا او سیغه تو امر انده شو خبر شو نو فعل دا نه دی واقع شې ٹھیک شو غا نه اراشه طالب جانا لو کو نتا کې غوکه چې یو سيز باندې حکم شي مسن له هی او توي محكومن له هی دا حکم به یا په لفظ شي یا یا په معنا شي وي زابطه ته یو یوزا به تماپه داږي ویلي و په جوهر او پارس کې په حاصل او غم حاصل کې ان شاء الله دا غذاب ته په پرته کې راځي د مذاب ته دنه چې یاوشيبانه حکم شي محکوم له هم سن له هي واقعي دا حکم بیا په لفظي یا په معنا را کو حکم په لفظ شوی نذیکی اې چا ای څه اختصاص نشته فیل حرف اسم په کوم مسلې واقع کې دي دا حکم پتا شو دي په لفظ چې لفظ باندې حکم وشي نو دا ډو خاصه دي سمدانہ دا پار چا سګيږي هر څه کوم څه له واقع کې دي شي چې او حکم پماناو شي حکم بچاو شي ماناو شي مبياب خالی نه وي بیا بهخاللي نو وي یا به چې کمدنو سره د انظمام د بلسهنووي زم د زمینمی می یاو بغیر د انظمام د زمم د زمینمی می نه وي حی شو د انظمام د ظم د زمینمیمی سره وي ل من غیرو مستقل لین مانا من غیرو مستقل مان زرب فعل ما دین نو دلته کوم دا, دا مان چې کم دنو اړ یو سواګه کې دی شي وسهله یې واخه کې دی شي چې حکم په ماناو شي حکم بچاو شي باغیر د انزمام د زمیمینا بغیر د انزمام نو زمیمینا بل زمو سره یو ځای نوی نو دق قزای کی دا خاصه سمدا دق قزای کی بل سوق مسلہی واقعه کې دله نشي دا خاصه شادا چې حکم په لفظ شوی نو دام ارسوک سکی دي شي واقعه کې دي شي او که حکم بچا شوی او مانا شوی خو سره د زم د زمیمینا نو دیکم ارسوک مسلہی ز کې دي شي واقعه کې دي بچا باننے مانا باننے او چې کله حکم شي پچابانه معنا باندې او بغیر د زمند زمينه دا خاصه ده چا دا اسمه دا دبل سوقه کې دله دیوانه قوم ځان له په دغه کړو وچاو حاصل معصول کې چې مل تفاوتن له ای په ذاتوی مستقل بال ذات په محکوم محکوم له ای به سيږي واقع کې حاجی او دل توجد احساس لاندې چې دا اول چې کمندو خاصه ده چا دا دے سمنا دعول خاصتا دے سمنا ووجد اختصاص ذکر گئی چه هر کو غیر مستقل لے. هر سوش دے وقابل ندے چه مصند و مصند لے شي واقعہ شی او مصند فیل اگر چې مستقل لے فیل. اگر چه مستقل لے واضح و ذکڑے سوشی مصند واضح و نو کم انگے واقع کو مصندن إلهي لازم بشي خلاف د وځي دا واځه نه مذاکر کولې نپاتنه شمګر شوکو اېسم نو اېسم به مسلې واقعي ځکه مسلې به آر وي چې هغه مستقل وي پیدبار د معنا سرا مستقل پیدبار د معنا مطابقي نو اېسم مستقل پیدبار د معنا مطابقي فعل مستقل کو تضمن مستقل لی. او داغا مستقلو و این مقتصر هاز المانا یقینا خواست کرشو دا مانا پیسم پوری انه دا وصف هاز المانا هاز الوصف دا وصف چکنون پیسم پوری لیان الفیل از ایک فیل قاد وزیع دیوز اکڑا شوی دی لیان یکونا ابدا مسندن فقط دیل وز اکڑا شوی چه دیبا همیشه سوی مسندی فلاو جو عیلہ مسندن الیهی مکو گردولو شی دیس شی مسندن الیهی لَی لازمو خلاف وضعی لازم بشی خلاف د وضع د چانه د وازانه خلاف د وضع د وازې عباره شی نو د مسن له یې لپاره پاتین او مغرثیر اکسوک پاتیشو اسم چې مسن له یې به چې کمنه منګه مسن دغه وا که کوی اسم انا حرف وا که کې دې شی نه فعل وا که کې دې شی